Nii flöödi Häna manitseb oma poega. Miks? Väras, jumala võlas flöödimängijaks hakka, et see pille ei külba kohe, mitte kuhugi. Kunagi, vaatka, mängisime omal ajal päris ja sultarid. Need ole konsert meeldis, kingistid kõigile täpselt nii palju kuldmündte, kui pilli sisse mahtus. Võtta vaheva. <lacht> <lacht> Trumi sisse mahts kümme tuhat, saksafoni sisse mahts münti, kuid flöödi sisse mitte ühtegi mündi. Järgmine kord mängisime Saksa kanslerile. Tema meeldis ja see sama lugu. Trummi sisse 8000 münti, Saksa sisse 5000 münti. Löödi sisse. No mitte ühtegi Saksa marka ei läinud. Kolmas kord jale mängisime Venetsaarile, sellele kurat konsert ei meeldinud. Ja siis ta käskis pillimeestel nende pilli pissepistav. Trummi ja, Trum ja saksafon ei mahtunud, kuid flööt. Flööt mahtus. Kuni siibemollini. <tulis>